Dhe falëndërimët janë vetëm për zotin tonë Allahum Subhanehu wa Teala Allahum Gjelle Gjelaluhu Falëndërojmë dhe vetëm për i ti falje dhe udhëzim Kërkojmë salavata dhe salamat Për shëndajtit më të mira Mi pengamberin e zxedrë Muhammed Mustafa Alehi Salatu ve Selam Pasaj mbi shok të ti besnek Mbi familjen e ti të ndërshme Dhe mbi shdo muslimani Se djenë gjek rrugën e ti me të mira Dheri në ditën e fundit Të kësaj bote Të ndëruar dhe z ndërruar të pranishëm do të vazhdojmë me lejen e Allahut te bareke وتعالى që të ndajmë disa minuta para xhutbes së xumës, çufletojmë diçka nga libri i Zotit te bareke وتعالى. Kemë ngel në këtë varg të shpjegimeve të surreve të shkurtra, të cilën e quajnë dietarët juzi apo ndarja e fundit e Kur'anit duke filluar nga surja An-Naba e deri në fund të surreve Këtë që është surët e shkurtra Surët e shkurtra me gjithë se Djetarët prej sahabëve të pingamberi sërallahu aleyhi sallem dhe tabihinve Kanë pas një ndari tjetër Por si të qoftë mushafi është vendosur në këtë Në këndari në të tërëdhët gjuze Në tërëdhët gjuze dhe gjuzi i funit Quët gjuzi amme Gjuzi i tërëdhjet Kemi ngellë në surën elbejjjine Apo surën lemjeku një ledhine ke faru e cila është surja 98 në mushaf. Dhe përmendëm se kjo sur është e madhe, ka polemik mes djetarve është e Medines apo e Mekës, ma afor është sa joshtë e Medines, përshkak se pingam berri ju në sallallahu alaihi sallem, në Medine, në, ka, në është transmituar nga imam Bukhari ju dhe imam Muzhtimi, se pingam berri alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam, këtë surja, ja ka lezu në porosi nga anë Allahu gjele gjelelu hu shokut të ti nështë Ubej ibn Kjabit, radhjallahu anë Kjo sure është e madhe në përmbatje E shkurëtër në ajete Ka tëtë ajete Por se përmbatje është e madhe nga se Trajtonë bazën e Kur'an dhe ajo shtadurimi Zotit të bareke vëtjala Para se të vazhdojmë atjet, ndërrua dhezër Të i vazhdojmë ajetet E pap në këtë ajet se Allahu Gjeli Gjelalu hu thot Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa mim ba'd ma ja'atuhum al bayyinah. Nuk janë porçar, kristtar dhe hebuj vetëm se pa, pasi është ard pejgamberi. Argumenti, fakti. Dhe kjo nisi duket të paçarte këshëm prej njerëzve. Si ka mundsi masi të vjen pejgamberi, mu porçar njerëzit? Si ka mundsi masi njeriu të Rastis dhe të përbalët me fakte dhe argumente të zotit Muat herë ndodhë përqarja Dhe i dëgjojmë njërzit edhe më bashkohorën Po edhe në kaluorën kan, kanë qargullu të njëtat shybe Të njëtat dyshime, të njëtat më dyshje Dhe ajo është si ka mundësi se njërzit nuk pajtohën Me gjithë se ka arpe nga mveri Ale i salatu seram dhe vazhdojnë përqarjet Vazhdojnë përqarjet Si nga ata që ka nuk e besojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po si ata që e besojnë dhe deklarohen se i besojnë ka një lloj, një lloj përçarje madje edhe në mesin më dvogl, për qarje me sellem, të vogël ka mundim të ekzistojë përçarje me gjith çartësinë dhe prerin nga ana pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të çështjeve. Atëherë, falasë doojmë të kajet të çartësojmë këtë këtë çështje. Kjo sure tregon një fotografi prej fotografive të cilat pengamberi a.s. nuk i ka më rije andaj është kjo surë dhe vetë prej argumenteve se pengamberi a.s. këtë Kur'an nuk i ka shkrujt aj nuk i ka shpif aj nuk i ka trilu aj për jë është zbrit prej anës Allah u të bare kjo e tjale prej asoj që ka pajtohët besimtari dhe pa besimtari prej historianve është se Muhamedi a.s. mës larkë ti që ka shku, ka shku në Në shamë, në disa pjesë të shamët Duke botë rekti Me bashkortën e ti Khadijër Da vonë, pengamberi ale i salatu së ramë E tërjeta e ti I është uh, Konsumu dhe hargju Në gadishullin arabik Në gadishullin arabik Pra nuk ka dalë pjesë të larkë ta Nuk kamri pengamberi ale i salatu së ramë Në pjesët e egyptit Nuk ka shku pengamberi ale i salatu së ramë Në pjesët e irakët Në pjesët e, e vendeve të larkët A të silat i ka përmenë zotë i onë të bareke U e të ala ku kanë qenë romakët dhe persianët Nuk ka shku atje pengamberi alej salatu vë selam Nga kjo që fardalim Kurës është ka në atje Kurës i ka pa ata Kurës ka ledzuhu histori të të tëre Me gjitha ta zotë i onë gjele gjelelu I ka zbit a jete që argumentojnë Për përqarjet brendshme që nuk i dinin pas atë çka janë për çoh. Dhe kjo argumenton kur'anin se vjen nga ana e Allahut te bareke ve teala. Çfarë thotë Allahu jelle wala? "Wama tafarraqa alladheena utul kitaba illa min ba'di ma jaatahumul bayyina." Do nuk janë porçar jehudit dhe krishterë vetëm pasi është ardh pejgamberi. Pra Yahudit e kanë pas Musa alayhi salatu sallam, mezi thajën porçan në 6 grupe. Ka thonbej nga pejgamberi alayhi salatu sallam, yahudit janë porçanë 71 grupe. 71 grupe. Një pejgamber kan e kanë pas. Por janë porçanë 71 grupe. Ka thonbej nga pejgamberi alayhi salatu sallam, krishterët janë porçanë 72 grupe. Një pejgamber kan e kanë pas, Isa alayhi salatu sallam. Jan porçanë 72 grupe. Dhe ka thon Muhammed alayhi salatu sallam, Dhe umet i jem Nuk pështon për i kësaj Dhe të ndahët edhe më shumë 7-3 grupe 7-3 grupe Dhe të ndahët umet i jem Me gjithë se një për nga bërësht Një Kur'an Tha Muhamedi a.s. Kullu hafinar Kret janë në nëzjarë Për shkak se i ka ndjek te i ka të të tëre Përveç ajo grup Që ndjek mua Që e ndjek mua dhe shok të mirë Muë dhe shukëtemi A tëre, ku jemi të pika e nervit Pse ndohët pas pëngamberit me pas përqarja Apo me fjal tjera Pse në pranit Kur'anit njërzit nuk bashkoon Pse në pranit Kur'anit njërzit nuk kanë harmoni Dhe nuk i ikin kacafyjtjeve dhe mos mërveshjeve dhe mos pajtimeve Përa pse Kur'ani me ketë madhështi dhe lartësi dhe qartësi dhe elaborim më të mirë që ka mundësi me ekzistuo pse nuk i bashkojnë njerzit pra nuk arrin të bashkohen ata nga se ku i bashkon po pse ata nuk arrin të bashkohen shumë prej njerëve fajin e luajnë te feja dhe e pastrojnë vetën prej saj na e Allahu xhël xelalu çfarë thot faji është te ta jo te kurani faji është te ta jo te kurani e pse është fajit e ta na tregon Allahu xhël xelalu Në të regonë Allahu të bareke vë tjala Ku është problemi? Ku është problemi? Allahu gjelë gjelalu në këtë surë Në thotë se Kretat është ka i dalin Kërshi zotit dhe pingamirit a.s. Qovë për jehudive dhe kryshtero Apo për paganeve të së së kanë fefare Fineri gjëhenem Janë në zjarë gjëhenemit Khalidin e fiha A da do tjenë për tjithmonat të Ulajke hum sharrul berije Ata janë kriesat më të liga dhe më të qia që kanë egzistu Shiko këtu Përqaria që ndodhë në mesin e njërzve Nuk i hedhët Kuranit dhe pengamberit a le i salatu sëram Por i hedhët epsheve dhe tekave të njërzve Për që fararqyje? Ja, për që fararqyje, e para Në Kuran në s'ka politika Kuranit nuk një politika Që ka dhe më dhe nuk një politika? Kuranit nuk një politika se kta antmit dhe na nuk ja u thoin at' çka duhet më u thon prej çortimeve. Jo. Dhe kjo pa pa përjashtime. Pra kur thoin dietar, Kurani s'ka politika, ku nuk e kanë për qëllim musliman të thjesht. Kurani nuk nje politika as me atë zotënie që ja ka zbritur Kuranin. Qi si Muhammed sallallahu alejhi dhe sellem. Kurani nuk nje politika edhe kur i zbritet fjalazotit Isait alejhi dhe sellem. Kurani nuk një politika Kër i zbret edhe Musa i të lejë salatës sëran E qka të më thanë nuk një politika Ja është ka i bje Por qemë, pengamberi Zotë i Gjellit Gjellalu hu, E merë një vendim Apo e merë një mendim Apo e banë një hap Dhe Kurani Dhe Zotë i nuk eshe tamam këtë vejpër A i thotë masi ta këna zbitni Në ti Kurani Në ti nuk qërtojna jo. E kjo është aje që Kurani nuk një politika Thotë Allahu Gjellit Gjellalu Në surën Abese ju kujtohet të kemi shpjeguar maharat, thot Allahu subhanehu ve teala: "Abese watawalla en ja'ahu al-a'ma". Umrul dhe unervozu Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem dhe ia kthe i shpinën çorrit, atit të verbrit, i cili nuk shikte. Ai ardh me vetë Muhamedin sallallahu alaihi ve sellem dhe në ndërkohë po e pyqte edhe dikush për të mdhajve, dha ati ndolli një lloj sikleti për Muhamedin alaihi sallatu ve selam, Allahu jujelal u e çortoi e çortoi. Kjo çortim i parë. Kurani ka çortime të shumta për Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Një prej çortimeve në surën Ahzab, çortimi drejtëpërdrejt i pap i papolitik, pa servil, pa mbyklim, pa përgdhëllje. Allahu xhiela xhalaui Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem kemë martuar një gruaj e cila quhet Zejnë bintu Jahsh, e cila ka një gruaja e Zajdi zeydi i njohër djali Muhamedit. Sot djali Muhamedit, që është të e ka njohëf njerëzit. U me rakos Muhamedi a.s. Dhe tha me veti, pra, sikur mës të bëhe kjo? Sikur mës të bëhe kjo? Allahu gjillu ala shkaj tha, Vë të këshën nëse vë Allahu e haqën të këshën. Pitu të shë njerëzve, Allahu të më haqën ju tutë. Pëtut është njerëzve. Ku i thon Allahu Xhelaluha Muhamedi Sallallahu Alei dhe Sallam. Shka politika Kurani. Shka politika Kurani, shka servilim. Shka juni tmit ata janë të errët këtu. Teo Muhammed, më i dashur i ul. Taqshan nas, mujudut njerëza. Kimë martu vçata? Lës losi njerëzit. Na kena më e çu tonë. Edhe nketa jet, nket sure, Allah i proni disa ajeta të cilat thuon këtu. Wa kana amrulllahi Kaderam me f'ule Dhe urdri Allahot është kader Caktim i krim U krim, në do da krim këtë pun Qka kjo? Ska politin Kuran Veçka që? Jo veçka që Edhe ajit e tjera Një ditë për i ditë dhe Muhammed Normal Pingamir a.s. I është leju për janës Allahu Gjellalë me pasë më shumë se 4 gra Pingamir a.s. ka pasë për njerë nën gra Dhe kjo është veqëri e ti Salallahu aleyhi wasallem Dhe normal mezgrave eksiston ajo Gjelozija nga sena Normal zakon që më nuk i kemi ato 3 dita Dhe në mezgrave e cile është mëni bur Munët me eksistu të lashe madhe Eksiston të lashe madhe Ka eksistu në gratë të Muhamedi aleyhi salat e selam Dhe Muhamedi salat e selam dhe njerë A mundu me balancu këtë pun Me balancu këtë pun Allah u gjërë ka zbita jetë Ka zbita jetë Limat u harrimu ma ahallallahu lekk Shka po ngushtohë është ti nga ajo që ka Allah i të ka po halal Shka po ngushtohë është ti nga ajo që ka Allah i të ka po halal Nga të ke nga po halal u kry kjo pun Nga të kemi po halal dhe s'ka këtu Së mërët kërkush ndu nja më ardhë me thëthan ty e pëse Se pëse ka vendohë zoti botrave Dhe s'ka mund t'i kush mi dalë ati kërshin Jo veçkash, ka ardhë ajet e tjera Muhamedi a.s. shpesher ka provu Do njëherë hipokritat Dhe disa për i pabesimtarve me i miklu Me i përgdhel, ndoshta dhe ndoshta Pra ndoshta, përmiso, ndoshta e kështu mëra Për disa për i të cilët, është fa është një lojë arroganëse Allahu Gjerojë këzbita jete Ja e juhën nabiju të tëqillaha Vë la tuti il kafirine vë lë munafikine O ti për nga mërë tuti Allahot mos që bëndë qafirave e asë munafikave O ti për nga mërë tuti Allahot mos që bëndë qafirave e Ro, edhe pëse muhamisam nuk ju bim të atë nësi munafika Po ndosht të mos pëndrejqen ata Ndosht të mos përregullohen ata Qka i tharë Kurani? Latu të e Mos ingo ata Mos ingo ata Ekshë të mera Pra në Kurani qëfar gjejmë? Qfar gjejmë? Nuk ka Kurani politika Ta një dalmi të kjo Të njërës kurtojnë Pse njës nuk po bashkohen? Pse njës nuk po bëhon uh, mi, mi hi konflikteve dhe mos mërveshjeve Të e pasë Kurani Të e pasë A e dinim se Se imi mësuve politika Mo se zban mi thonë Se i dhënot Mo mos i thui se aj së sum mësu Mi thonë që ashtu E kurani këta nuk e një E kurani këta nuk e një Aj ti ta zbras ti qërtimin dërin fund Aj nuk të ban Ti as një grim Zdvogel politik I thot kriminellit kriminellit I thot pabesimtarit pabesimtar I thot më katarit më katha I thot mirit i mirë I thot ati ma i mirë, ti i mirë, i e ma i mirë se që ki E kështu më ra A në i kuradi nuk një politika Një ditë për ditëve, disa prej sahabëve Disa prej sahabëve Unë nga trunë mua betë me disa prej jahudive Dhe që ka than? Thanë na jena matëmir Se neve në kazbit Muhamedi Neve në karlë Muhamedi a.s. Me livrin matëmir Thanë një jahudit, na jena matëmir se jo Se na e kena Musaajn a.s. A.s i cili ka fol drejt për drejt me Allah Muhammed sa më ska fol drejt për drejt me Allah. Çiko Musa ka fol drejt për drejt, dhe kjo vërtet Musa ka fol drejt për drejt me Allah, unxhël xhelalu. Muhammed sa më ka fol me ndërmjetës, me Xhibril alayhi salatu sallam. Si e ndai ti Allahu këtë punë? Si e ndai ti Allahu unxhëlu këtë punë? Kto dy janë pejgamberët e Zotit, Muhammed sa më dhe Musa alayhi salatu sallam dhe këta në palja muslimane tjetra jo muslimane. A thallahu unxhëlu alla? Çiko? Çiko. Do Me politik si thuhet në politik. Çi që, çe që, çi thuhet. Ju jo sahabët jeni ndjekësit e pejgamberit më të mirë që ekziston, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Dhe Kur'ani është libri më i mirë. Unë e gumzvit librin më të mirë. Apo dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam nuk ka asot më as një pejgamber. Dhe ju jeni gjenerata më e mirë nën juën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, që jeni më të mmatmir. Çka i tha Allahu xhël xhelalu? Çka i tha Allahu xhël wala? që kjo politika a më kurani se njekta që ka tha lejsebi emanijikum vala emaniji ehlil kitabi me ja amelsu e ju të zabihi që kjo kjo ndarje që ditëshme së nje politika nuk nje kjo është i emi kjo është i atina kjo i mirë së hao i mirë ki ani, ani pëse ka boki një milion krimi kjo i mirë së me muë a tjetëri që ka i tha kurani dhe paramendone debat me sahabë dhe jehudive që më pas ka nga me thonë po, ty e u dije, ik për këtu ty e maj mirë në qënë përqin edhe pëse mbi një tonë sa avët janë matë mirë për krejtve por Korani që ishjo që, që ashtë kësaj tha asë që shpo thoni ju asë që shpo thoni ata jo, s'ka politik asë i pas dëshirave tjue asë i pas dëshirave të atyre kush ban krim e pagun kush ban mëkat e pagun ju të zebet Ku shband keqe e pagun Kjo shka që unë Kur'an Ska politika Kjo është ajo Pra njëra prej fakteve që njërzit duhet të kuptojnë Sepse Kur'anin nuk mund të perceptojnë si përbashkus Oshë se ata kanë probleme politikat e veta Pra njërzit dojnë me imponu politikat Kur'anit Pra momës në thuj që shtu E Kur'ani thot O, une që shtamu s'ka S'ka A do kjo është e para E dyta Kërani, do më thanë, prej fakteve që ka dhe mënyrave të të folurit dhe shprejes, lëgjerimit, cila është, është kërstimi dhe përëmtimi Kërstimi dhe përëmtimi Dhe njërështë duke janë mësue me kërstimi dhe me përëmtim Me kërstimi dhe vërtet dhe me përëmtim dhe vërtet Njërështë do të shishishë, po po, hajtë se e baj, po po, hajtë se ka me të adhon, po po, hajtë se ka me të këti Andaj ka thonë pëngambele a.s. do të vinë gjenerata pas meje Pas sahabët pëngambele të a.s. do të ju prishet natyra Tila është natyra Ha, je kulun e mala je fa'lun Do të thojnë fjalë që si bajnë ato E ngonë di kanë di dhu, sa mirë be folë Sa mirë be të bindë ki E shëtë rektarin si të mashtron E shëtë shqicin si të mashtron E shëtë dhe blerë si të një arqish mashtron E shëa njërzit të cilat janë nërtakri Si mashtrojnë njëri tjetërin E shëa plotë si mashtrojnë Je kulun, mala je falun Thon, asë që se bëjnë Tha Muhambejda i salatu salam Ua je falun e mala ju mërun Dhe i bojnë do pujnë që kështë që kanë të rrnume Kini pa të isa njërzë sa mirë nijen Kër i banë pun të huja Mirë, thot Shumë mirë nijet Në pun të vec nijet mirë Pun të huj nijet mirë Apo, shahë pre nj Kur të merre për shembot, shumë kanë gjejë me studiu filanin tjetër. E pse të voti jeta aty më e kanë mëse jotja, po puna e huaj po bëhet më e lezetshme se sa tjetra. Fam Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem, kjo është kur prishet natyra. Prishet natyra. E tani në Kur'anin çka thonë? Kurani premton me hak dhe kërson me hak. E njeriu nuk janë msu kështu. Njerëzit nuk janë msuën me thotë si të punojsh me iman dhe me islam dhe me punë të mira, hin xhennet. A ma ka diçka di ati me... Ska. Këtoja. Qishtu da shomi këtë surët që e kemi sot. Allahu është i kna, zveç me ata që ka i tutët Allahu. Ska tjerë. A ma une që ati nga... Ska. Kjo është Kur'ani. Pra premë të në me vepër. A ki vepëra? Djeri. I masim. A ne Allahu gjela që ka thot? Meliki jo umi din. A i cili gjikon ditën e gjikimit. Me qka gjikon? Ka thënë Allahu gjeluar në surët kethë. Dhe na ditë e në kiametit i vnojnë a peshore Qishë mi matë njërzit, me peshore Aje dhejaj, po ti me të binë, që kjo dhricia Na i vnojnë a peshore A ndoj Muhammed S.S. sa në ka folë për peshore Sa në ka folë një njëri të duhet një punë për me pështue Pak mi aranu peshore Peshore janë vetë veti, që ka argumenton, ku i ki punët Ane mësë mës ta mashtrojnë vetë vetën Dhe kjo është ajo arsia Pse Kurani përshemot njerëzit dojnë Pse s'pi bashkon Kurani Ti e dipse si bashkon Se nuk jemi mësu neve me nga premtu me pun E nga mësu me than Po, edhe ti ki me injenat Pse se e ki jemi në Hasan Ti pse se e ki Abdullah Abdullah e ka po se jemi edhe, edhe Plot për i njerëzit i kanë sot kriminelli Kanë vra, si njerëzit e kanë Ai njësha, i kanë njerëzit i kanë njerëzit i kanë njerëzit i kanë njerëzit i kanë njerëzit i kanë njerë 5 shimi njerëz e më tegër Po vëzirëtare që ka janë Fmi me, me me armët më të më të ndita A i dini si e ko a emnin? Beshar ibnë hafëll Beshar ibnë hafëll Beshar A di që ka të më dhomë, beshar Po normal të ti t'inglon këtë se e ke po që ka po Po emnin e, e ka shumë dmiraj Shumë dmire ko emnin Emnin e, e, e ka përgëzuës Një njëri që ka po në mirë Qështu e ko emninaj A i qënë njërës ka gjeneti Qështu e ko e Hama i si ka që njësë ka gjenejt e ka po krim Andaj e emri së të banë kur gjo E emri nuk të banë kur gjo Ishtë nuk ta ndryshon Pozitën të Allohu të bare kitarë Kjo është e para Dhe e tyta, kërsnimi Allohu kërsnat Kusht nuk i beson Kusht nuk i bindet Kusht i rebelohet Kusht i krim farzët Ka gjenejnë Qa thot dikush Po rahmeti Allohit Rahmeti Allohit me pun të mira E me pun të të këqia Qa? Dënimi Alloh U taku me Hisham ibn Abdull Melik Hisham ibn Abdull Melik ibn Mëruan Hisham ibn Abdull Melik ishte djali I njënë për mbret Mbretve të muslimanve I cilje trashegojnë mbret njën Dhe ishte mbret Do dhonë pak me të qia pak me të mira Në sham E takojnë i djetartë Matë muslimanve Dhe i tha Qa ka për neve të Allah Kërëtari për i vetë O gjen Qka kopë të për neve të alloj Tha qish ki punu qashtu Tha këta e di Këta e di Tha Të mirat me të mirat Këqia të me të këqia Këm brejti përdo të këta e di Tha qka t'i të intereson tjetër Tha m'i të intereson rahmeti alloj Të m'kope rahmeti alloj Tha e rahmeti allohut Nuk i kopë të këqit Ja këpu t'i komë Tha rahmetja Allahit nuk i ka përshit Tha argument Aki argum, argument pri libri të zotit Tha po sa dush Tha lezohi e fjallin Allahut të bare kjo e tala Nuk ka tharë Allahu gjeli gjelalu Inna rahmet Allahi karibun min e në muhsinim Vërtet rahmetja Allahut është nga të njerëzve shka punojnë mirë është nga të njerëzve shka punojnë mirë Këni pati sa njerëzat Pa dhe këta du të mëshiru A është i mirë Të mirë të mëshirohon Jo të këqit Nuk mundet Allah u gjelëgjelëlu u mëshiru të këshit Jo pëse nuk mundet se a i ka thonë Andaj kjo është pika e ditë E para Kur'an s'ka politika E dita s'ka në Kur'an me të prëmtu kote kote Kena me të prëmtu në ati gjennet pëse se, se ti je gjalli filanit S'ka kështu Si t'i shkon me gjallët filanit kishin gjennet gjallinuhit T'i shkon me baba i filanit kishin gjennet baba ibrahimit të shkon me hinë gjennet, se i e gruja filanit, apo, kish hinë gjennet gruja lutit, a.s. Por Allah u gjennet thënë, kër andrishet, inëha kanët, illë agjuzën, kanët minë al-gabirin, kër e përmeni Allah u gjennet gruja në lutit, apëra mëndone, gruja lutit, ku, ku, ku ka nëjta jo? Ja? Me lutin, lutit për nga mëri zotit gjellë gjellë lu, qëka i tha Allah u gjellë lu, kër i urdoj me lachët, Ngritë në qytetin e lutit Pështon e lutin me familje Tha vesh një api atin Gjerë në shtinë me ckatërumit Kushtë ështaj, gruja lutit Tha jo ukon Pabesimtare në shpirt A jo uka shfaç lutit Kintë së është besimtare E ka net me popdhën e vetë pabesimtare E dhe që e qujtë i avohu I lë agjuz Vesh një plak e keqe Kuptimin e pabesimit Pas një plak e cila ka bo kur ku, Kushtë ajo gruja lutit Andaj Gruaja e filanit, baba i filanit, xhalifi i filanit te Allahu këto nuk shkojnë hiç. Hiç, hiç, hiç, hiç. Çka shkon te Allahu xhel xelalu do ta shohim na në këtë jetë. Andaj pika e parë tha në Kur'an. Njerëzit thojnë, Kur'ani pse spi bashkon njerëzit? Se njerës janë mësuar politikat rreme, Kur'ani nuk i njeh politikat. Njerëzit janë mësuar premtime dhe kërcësime të rreme, edhe Kur'ani nuk i njeh këto këto rreina. Kur'ani premton me veprë dhe kërcënon me veprë. Ala hu jela al Quran wala yadhlimu rabbuka ahada zotiu ciban zullum kur, si kur kujda nuk e shtimna xhenam se si s'ka po pa faj nuk e shtimna an xhenam kërkan pa faj krejtin me faj apo kjo është ajo pika se ne kam bën dietarat edhe shumë brej argumente tjera që sa do të shfillojna në varsi prej prej përshtatshmërive apo mëndo në këtë ajet të Allahu te bareke uala wama tafarraqa alladina utul kitab illa min ba'di ma jaatuhumul bayyina dhe nuk janë konceptuar dhe go nuk janë cuptuar. Atyre të cilët ju josh dawn libra për kristtarë dhe jehudia vetëm pasi ju shtart argumente. Andaj për ta çarchuar këtë më mirë, mund të lexoni, mund të lexoni libra dhe histori se si janë luftu ndër me vetë kristtarët dhe jehudit, domosdoshmë gjat çekuive para ardhjes Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, një grup e ka luftu tjetrën, e tjera madje mesin e kristtarëve, Zoti on te barekeu teala na ka treguar se edhe kristtarët nuk kanë ndonjë mendim Disa për e tëre kanë thanë Allahu është një trejtëve Apo the, lithu, thelethe Do kanë thanë Allahu gjele gjelelu ka djal Ajo është Isaj a.s. Dhe për e tëre kanë thanë Allahu ka gruje është më rjemja a.s. Do e kanë shti dhe Gjibrahilin mesin e tëre Dhe Allahu gjele ka treku ketë këto Në kur anë dhe ketë i ka thanë Lëka dë kefara ledhine kalu Ketë ta që kanë thanë kështu nuk janë në fjalën e Zotit te bareke ve taala kanë dalluar për fes Allahu subhanahu wa taala këtu një יהודי יהודיt kanë thënë Allahu جل جلاله yedullahi me glula Allah e ka dorën e shtrengur kanë dhënë יהודיn sura maide inna Allahu faqirun wa nahnu aghniya kanë dhënë יהודיt Allahu fuqara nai na zengina çiqo njerë i kushkon kishë njerë sa prishet i thot Zoti vet Allahu fuqara kjo zingin. e zengin kjo është ajo e keqja e Krimit të shirkut dhe pabesinit Adoj kjo është ajo të sënë ka bërmen, djeta, e kam përmen Pasat e të Allahu të bare kjo e tjala Dhe nuk kanë qenë të urruar njërzit Pos me Një pik Illa li abudullahe Mukhlesine le huddin Krej që kemi kërku për njërzit është një pik Me ju bind Allahut me adhurim Me ju bind Allahut me adhurim E qka është adhurimi? Qka është adhurimi? Ni po njësh kur thonë e adhuroj filan këngëtarin. E adhuroj. Qëoj për shprehje të tradicshme, të cilat njeriu ne vin te me dol preferja e Zotit xhel xelalu. Pra ajë, edhe pse ne e dim se si shprehja shprehja adurim në gjuhën tonë nuk marr dispozicë jeriatike, por mvarrë çfarë do shironë me thanaj. I dëgojmë njerëzit thot kanë adhurontin. E ka për çdo lloj doni këngëtar apo doni futboller apo eksumero, për artistave këso me radhë. Allah u gjilë gjelën u punën adhurimi të ka bëtë rëzikshme E qka është adhurimi? Qka është adhurimi? Adhurimi i ka dikahje Adhurimi i ka dikahje Dispozit juridike dhe definicion përbajtje Pra qka do me thanë adhurimi përbajtje dhe juridikisht ku fit ku i ka Pra qka do me thanë, qka është kjo dhe deri ku shtrihet Sa i përket qka do me thanë, qka do me thanë E i beden gjuhën arabe Do me than Me e dash di kan pakusht Ha Dhe mi u bind pakusht Por shembol Dikush i thot dikujna Du pakushte Du pakushte Do me than Qka do me mba ti mu në prap duhe Dhe të bindem pakushte Ti me mre muhe Me msham muhe Me më ofendu muhe në prap duhe Kjo është adhurimi Kjo është adhurim. Por kush çdo që e do të di kan pa kushte dhe ju bindet pa kushte quhet adhurim. Kët nuk e meriton posallahu. Vetëm Allah, Allah njëri ka të drejtë mi thon o Zot të du pa kushte. Çfarë do të thon pa kushte? Si ti jam zengin du, si ti jam vugaros du, s'ka. Si ti jam i shnorz du, si ti jam i smut z du, s'ka. Si të maçojish në shtëpi du. Si ti jam një komoditet du, s'ka. Du në gjitha gjendjet Dua gjitha gjendjet Dhe tjetra, mi u bind në gjitha gjendjet Ju bind është zotit pakushte Së mujë përdo, a ta është smujë vala Pakushte A të kjo është pakushte, ma në mëngë ta Me da është di kanë pakushte Dhe mi u bind pakushte është vetëm që meriton Allah Tani, kush do që që të qëtaja jap dikuj tjetër Aja e ka bo që atë zot Kush do që dikuj të thot Du pakushte e ka bo zot Andaj këta nuk e meriton aspingamberi sallallahu aleyhi wasallam. Nuk e meriton këta as kush As gruja As burri As fmija As baba As të kush Veç Allahu që le gjellalu Veç Allahu të dojnë ozot dojnë a pakushte Ajnë me të qubë bela Me të qu sëprova Me të fut në valjt e sëprovave Të të të dush me dhanë ozot prap duhe Pse? Se aj për të mirë të banat ta dhe bindje nja jep pakushte sot ndu nja për që e mund njerëzit ja ja pinkta, Thot, për një këta plot për njerëzve për që e mund e një ndikan e ka dost apo ja, janë të bashkuar për një interes caktum aj, co pa mu ba pra dhëtë une e duhe sepse ka një interes të caktuar kjo është përmbajtja ku janë kufit shtrirja juridike ka dhëndjeta, shtrirja juridike është këtu zhdo fjalë dhe vepër Qoftë embrtshme, qoftë jashtme, të cilën Allahu Xhejel Xelaluhu e do, dhe është razi me çat pun, kjo është ibadet. Kjo adhurim. Ande thellahu Xhejelaluhu, vish takimi li pri njerëzve. Me na dosh neve dhe me na ubindni neve, me çka? Me zemër dhe me trup. Kjo është ajo çka ka kërkuar Allahu Te Bareke, ualla. Pra çdo pun, qoftë ajo e djuhës, qoftë ajo e zemrës, apo gjymtyr, qoftë ajo e shpirtit, qoftë ajo e trupit. Nëse e donë Allahu, kjo ibadet Kjo është ibadet Ado ibadeti është namaz Ibadeti është mëzeqat Ibadeti është në agjerim Ibadeti është haq Ibadeti është mendimin e mir Ibadeti është me mendu për Allahu në gjelëvala mir Ibadeti është kur jenë në telashe Me ditë ca Allahu e zgjidh këtë problem Dhe vetëma e zgjidh këtë problem Eksë të mëra Pra shdo mendim I mbranqëm Apo vej për e jashtëme Që Allah hu e do dhe është razi me qatë pun Kjo është i badet Këta kur do që ja jatë dikuj tjetër Këdon pjesë të adhurimit E këdon pjesë të, të adhurimit Kjo është taj që ka kërku Allah u të bare kjo e tala prej, prej njëzë Pas ta i këta e ka kërku më hlësi në lehuddin E ka kërku Allah u gjatë këta të sinqert E ka kërku të sinqert Kërshimu ti munë është me falë namazin Por nuk je i sin Ajo raba zon nuk ke sinqer. Çishka mundsimi bo kto vepra nuk ke sinqer, i van por me dit njerzit, por me lavdëru njerzit. A kso marr. Çuhet transmetohet prot plot për, për njerëzve në histori që kanë bërë vepra por me por me i kallxue të tjerëve. Madje kë ka ndodhur edhe kë në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë prej ë thuhet prej hipokritave, u zhvesh për luftë me pejgamberin alaihi salatu sallam dhe njerëzit kanë filluar mi than fjal lavduese Edhe a i kadal ka thonë, si jam të luftu asë për Allahin, asë për Muhammedin së zëllëm, për jam të luftu me rujtë medinën. Qarët e ka thonë. Dalinin mes neve dhe atinës atë e kanë thonë qartë, ma nuk e thonë. Ate e kanë thonë. Nuk jam të luftu asë për Allahin, asë për Muhammedin së zëllëm, jam të luftu për medinën, venin temë, taru i venin. Kaqë. E, e kanë qartësu qka do. Andaj zemra dhe gjimtyra duhet harmonizonë për mu po kabul t Uaala basaqan Allahu jallahu taala tafal in namazin dhe ta japin zakatin. Kjo është thelbi i adhurimit. Thelbi i adhurimit është dy pika. Vepra personale dhe vepra sociale. Vepra personale çerucino stamosi. Dhe vepra sociale është zakati. Ti punon dhe mbledh kapital, po zgjuçon me menduvesh vet. Duhesh me me shpërmballa ta me njerëz. Me shëshërin, me gjematin Me njerëtë të cilët kanë nevoj Andaj Allahu Gjiluale, adhurimin e kanë ndonë në dy pjesë Pjesë personalë që i ka të bëjë veç me tyje E cila reflekton shëshërin me, me të mira Dhe dyta drejtë për drejtë Reflekton me të mira dhe është zeqati Qëka do të Allahu Gjiluale? Pas i që e kemi kërku pre njëzve me, me na u bindë Si me na u bindë? Jukimu s'ale E ta falin namazin Kjo më vëdveti Ty me zotin tan Ty me zot Me danë zëqatit Me danë zëqatit Këtu e shojmë një dishim të njërzit Ka mundësit i sa njërz me ba do punë Që janë socialet mira E që janë pjesë të islamet Jep zëqat, jep sadaka Pra është me një fjallë që e quajnë këta Cër neve e, Kemi rezerva me e qujtë ta humanizm Allah u gjitha ka qujtë sadaka Lëmosh Dhe ashtu e quajnë Po për ta kuptu njëzit qëka e kemi përqëllim Dhe ka mundësit është ingecur namaz Dhe nuk i ban pun që Allah jo ka lip individualisht të tina Dhe kur vjene puna, pytje Hoxho kja fiton të Allahu Dhe ja përmen këta, këta këta prej punve Dhe se të kanë dihë mu shoshinë për kështu më ratë Që dhe e gjevabi? Gjevabi o jo Gjevabi o jo E pse o gjevabi o? Sepse Ti Nëse jep dikuj në ushim Për me hangër Ta, ta morë me kështu fizikisht Nëse ti jep dikuj të ushim me hangër Edhe te vazha ju shpëndan krejtë. Edhe venjoni thot, a ka mundsi ki më marr trupin e vet? Shkaku që ju ka dhënë krejtë me hangër, mos e përzimi ai rritin veç dunjo, a mor më me gjallë çka i çka i themi? Jo. Bol mir paska vaba, kesum fston, pse? Sepse ki ju ka dhënë krejtë vet ska hangër. Dish me hangër edhe ti, edhe të kërro mi u dhëm për me të fiziku. Tani kthe në ahirat. Ti u gji dhon krejtë po vet ska hangër. Namazi u jo shushimi jot. Për nga mërë a lejtë salatës e së më ka thonë Koka e islamit të namazi Njërën i me të vetë Me e pa njërën i njëri pa krye Pa krye, e të ka da me krye Hithë se ka krye në kërkëm I ka durti, i ka trupin, i ka ketë Edhe njërën i thotë, që kjo a njëri, dhotë, njërë Ta është mund da dymendime Apo? Njërën i thotë njërën i dhurti paska, komti paska, keti paska Qile e gjeva o bitaman Kjo njërë i vdekt s Andaj Panamaz, e cile ashtë Bara individuale e jotja Mes ti dhe Zotit Ti mund është mjunimu këtë dunjahes A më nëse shabu këtë për veti, sjetë gjallë Së në ma shpirtin ti Ti u danë të tjerëve Ti jebë të tjerëve për më fitu se vapë Por nëse ti nuk e krinë të tjerën të anë Qish shpëtën të allohu që një gjelalu Qish shpëtën të allohu të bare kjo e të allohu Ka donë ale i salatu e selam Shem bulli ati cili ju banë mirë t është si kur shembul i qirit I cili i ndryqon të tjerët Dhe Ha Dhe e djek vetën E djek vetën Njështot po këshive kjo për për bërja bandrit Për ju bandrit Po vetën atë djek Vetën atë djek Andoj besimtari nuk hi në gjenem me asni kusht Në gjenem nuk hi me asni kusht Ebu Talibi Aje për nga më beriton Sallallahu aleyhi sallem Ka hi në gjenem për gjithmon Për gjithmon A i dini pse dhe në poezin e funit që e ka thon Ebu Talibit cila ka qenë e përmendëm njavën e kaluar sa i ka thonë Biri e Muhamedi është pengamber kis fletë rrena e po pësës për pranën ti pësës për habukën që të ka lipa allohu që të ka kërkua allohu të bare kjo e të jala që ka tha që mëstëm kënojnë gratë e kurejshve se Ebu Talibit e kalanë fejnë Abdull Mut Talibit që mëstëm pra mëstojnë gratë e Mësë folët mahal Se e bu talibi ki buri madh I ka shku mas një pit vet Mësë tojnë se e ka nam fejnë e babës E plot njërëzhin gjenem qështu Hatri ati, hatri ati, hatri ati Hatri ati, atina E për hatra Të Allah u gjelë nuk shpëtohet Jukimus salatë vë juktu zekatë Thëtë Allah u gjela Nuk kemi kërkuar për njërëzhe përsh të dypun Kresorët Andaj thapin nga mbira lej salatë vë selam Dupika merën pytje Në khire e para e para ka than pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk lviz ka me robet derisa allah xhillat ja baje ne pyetje cila shpija e para nuk lviz do me lvizaj se nuk lviz pret dhe ja doni arje javoben qeta mos ani lvizti sa ka nje nevoj me lviz sa ka nje nevoj me Mi thonë një o, luk, tuk, me than dikut ulo ktu kena me te lid sa oshet fa pejgamberi sa me pa dha cka e veti cila asht namazi nse e kalon Ha, ka thamë për mësëm, tjerat janë mëllet Tjerat janë mëllet Dhe një pytje tjetër, jaban Allahu Gjilin Gjelalu Tani ju qimu salat E para, kjo individuale, kaloj Të shoj me shëqirim, që ki pas punë me shëqirim Kur ka arë punat e shëqirijat Që ka thamë për mësëlam Pune, parë, në khiret Që ndahët mes njerëzë cila Ma në menë që ajo, dikush tëtë A që kjo e para që ajo, janë dy pytje E para individuale, namazi Individualisht namazi Vetë është ti e ke falë namazin Kur dhim të shëqëria Qëka e vetë Allah u qëzë njeri? Evalu ma ju këdha jo me l'kijama Ti fit dhimë Pune e parë Në aspektin shëqëror që ndahat Mes njerësve cila gjaki Së në lëviz njeri ke ke ke ke ke E ke vradikan Ke shadikan Ke ofendudikan Ke uzurputi qka Ke korruptu di qka Gjaqët e njerësve, pasurit e njerësve Madhët e njerësve Tha për nga mere sam duke e përfurcu këta Tha për nga mere sam duke e përfurcu këta Tha Allahu Gjellë Gjellë Me dek njani për njerëzve shëhit Në rrug të Allahu Gjellë Gjellë E ka do në shpirtin e vetë E ka shlumë middis luftës dhe ka ndrujet Dhe del par Allahu Gjellë Gjellë Dhe kreti ka të falta, falta Nisën se ka të falta Cile është ajo? Borgji Borgji Dhe kanë trasmetu djetartë hadithet borgjit Shumë të moja Shumë të rana Djetartë kanë dhanë Gjëja mësë shumëti që është dëgju nga pengamberi Dukë dhanë O Zotë mësë më ngarko me qëta Cila ka qenë O Zotë mësë më ngarko me borgj O Allah mësë më ngarko me borgj Epse se Allah u se falë Se falë Munë është i mukonë shumë i mirë Shumë i dhe vëshëm Mirë po i ke hindi kujtë në hakë Je pengi qatina Allah thot miru vesh me qëta Kënipat njërë thot Unë e kun krypun në teme Miri kam punë me Zotin Së mund është mi pas punë mirë me Zotin Pa i pas punë mirë me Kresat Ska mund qi Pse? Sëpse je pengë jasaj t'lidhë borgjit Para mendoj njëri e ka shlu vetin e vet E ka sakrifiku shpirtin e vet Trupin e vet ka dekë rukë të Allahut Allah i thot borgjit në stafali Miru vesh me borgjit lijen Shpaguheni, shlujeni në mëzveti Atëherë mund është Andoj për nga Mirja Lej Salat vë Seram Tha nuk hinë gjennet Nëse njani për njërzve Vritet në ruk të laot Njallët Vritet njallët Vritet njallët Deri sa dikusht i thoje Unë të apaku i borqin Tre herë e ka përme samë Njani vdes, mund gjall Me vdek, mund gjall Me vdek, mund gjall Dhe me shkutë Allah u zhjelëvara, ka borq Allah i thotë, s'mun është me hinë gjennet Së mundër, e pëse o zotë, borgjki Borgj, borgj i punë e madhe Allahu të bareke, vëtëala A ne Allahu të gjelali, bazitin e ka ndonë dy pjesë Pjesë e marë individuale Ti për punë të tua Dhe dyta, ti me shëshrinë Ti me raportë me shëshrinë A i ke bazë ullumë dikujna? A i ke shkelë liganë? Kjo zërbudi që ka? Kretë këto merën pëjtje për para Allahu të bareke Vëtëala, qëka tha Allahu të gjelali? Vëtëali ke dinu lë kajime Që Edhe më më morr pyetje çoqërisht. Apo, do shikojnë njerëzit. A dalën biçtinë e dihakeve? E po. Çka ke boti vat, ti vat çka ke bëu. Dhe dita, nëse thotë dikush, "E u kriju në pshtova." Unë në pshtova. Shumë ndodhe na këtimi kon na për shkolla, apo. Një hanë mi pas, por shumë kët nota të mira, apo për vetë, kam mësuar këtë më radh. A pshtova më çme gat? Jo. Çka thot, çka thot profesorit, çka thot asimtarit? Ka dalë pjesa edukative. Ti ki vërrejtje në pjesët dukative Ti e kanë Ti e kanë përshemë u shurëma gjithë Ti ki posë ullon filanit Ti mirë i ki notat përvejtje Po ti nuk e kanë jetë u kumë, nuk e kanë me tërbije Andaj Allah u gjira e ka nda hakin e ti në dy pjesë Pjesëa individuale dhe pjesëa qëshrole Pasetat Allah u te barekjo vëtjala Inne lëdhine këfarumin ehlil kitabi Wal mushrikine Finari gëhenne me khalidine fija Hula i ke hum sharrul berije Ata të cilat kanë mohuar Dhe kanë ba kufër Apo shirkë Allahu te bare kjo vëtjala Pre ihtarëve të librit Dhe paganve Do t'jenë në zjarë të gjenemit A ju kujtojtë premisa Që ja ka e përmendëm në Kur'an Ska politika ja këshire Finër i gjenem Finër i gjenem Në zjarë gjenemit Ku a këtu politika, s'ka politika S'ka këtu miklim S'ka këtu A ne e këni pasë në dunjo Sot e dhëtë një fjallë Nëse urtë tjetër, masë urtë tjetër thotë çu shtoë do kjo punë. En Kur'an s'ka çu shto, nid vërtetë. Nuk shtremohen vërtëdita e Kur'anit. Kur'ani ka zbrit kulhu Allahu ehad dhe rënë këtë mad kamë me të njëjtën. Për çet arsye s'u nevojë njerëzit Kur'anin? Për çet arsye s'u nevojë njerëzit fenë e fene, Zotit të Bashkë të Bare kjo Etala? Se është e vërtetë dhe e rënë. Allahu xhelaluhu një prej sureve që ka zbrit Muhamedit alayhi salatu sallam, cilaka çem? Inë se nulë ki alejke Kaulen dhe kile Në ata kena me të zbiti o Muhammed një fjalë tran Erë një njerit e imam Maliku Hoxha i Medinës të ati vakti Dhe i tha oh, hoxhi kam dopitje, do pitje dhe do janë tleta Do janë tleta I tha imami tleta Ku kanë fejnë alloh tleta Tha hoxh po jam të dvedish ka për misfakin Tha nuk ka në fejnë allahu tleta Gjithë shka në fejnë allahu Gjilat është eran Tha si ka mundës i oj mam Tha nuk ka thënë allahu Për këtë kur anin Pa përjashtim Kjo fjallë eran Fjallë erana Dikushtot A edhe misfaki i rana Shumë i rana E ki pa dikush kër përbëdor misfak Qishe këshirti Qire ki ha? A dvenana pa po? Dvenan se e ka pa për nga meri se qëllim A po disa që talon A e përdor të ja drun me me gjëra tjera apo pra me forcë aj apo me brusha tjera e përdor apo apo di kanon apo pse është e ron se njerzit keshin u dash me dal studimi prej evropianëve me than drurit se ne ka përdor Muhamedi sallallahu aleyhi dhe selam është edhe më pastrues edhe më i shëndetshëm për dhonë është tash mirë ana se evropian duqri skenca e vërtetoi A pritë të shkencën me të vërte tu Për me të heket barën e vebërë Se së ne ka po Muhamedi alai salatu sëram A ne në Kur'an, s'kot leta Këtë janë trana Këtë janë serioze Qëka të Allah u gjilu ala Kush do që del karqizotit Kush do qoftë aj Minehlil kitabit Qoftë i thari librit Qoftë pagand Finari gjehenem Ajhin zjarë gjenemit Khalidin e fja Për gjithmonatit Kjo shumeran për gjithmonë aty. Dhe këtu kur jemi të përgjithmonë tani këona ka mbaru, do të flasim nga ajë të tjera për përgjithmonë. Njëri u vetëm e perceptuaj çka do të më dawn përgjithmonë i shtut shumë Allahu xhe ljalalu. Dhe ju që shpau dron Allahu te bareketu ala shum. A shihit të xhirëti dhe xheneti për një jetë kalimtare si kjo. Dhe çfarë jete? Ë mbushur me provat e mbushur me depresione, e mbushur me probleme. Tamam ti e, e bën i të mirë, del në e keqe. Tamam e arrit një komoditet, del në ciklet. Tamam ti argëtohesh pak, i dhënohesh më shumë. Tamam fillon me çesh pak, të vjen një kajtme. Tamam e bani diçka, vdes dikush. Tamam je mirë, smuhet dikush. Ku është ku e mira kësaj jete? Ku është e mira kësaj jete? E ndresh në shtëpisë të Gonë Vladi. Ja u ndresh shtëpinë e Vladvet, ikin gurbet. Ku është e mira kësaj jete? Ashitët për këtë jetë, a kireti Qa ki po Hajtë ka zonë ti qa ki po në të mirë këtë du njo Qa ki po ti të mirë Ka zonë mani të mirë e pasë të Kue ke po ta A si të po pletë të të në hënda A si të po të smun të në hënda A si të po të vdekme të në hënda A si ki po fukarlokin të në hënda Le në fundë dhe të dikush Ardhëmëri e kësa i bote Cile ardhëmëri Cile ardhëmëri Ardhëmë Arëmëria është në khirat Në këtë du një Allah e Kazbit Ademin Me lodhë Me këput Andë Allah ka, e Kazbit Ademin që i ka thonë E ta shkimu lodhë E angre gjënajnë, ta shkimu lodhë A nuk imi të lodhë E nuk imi të lodhë Si që rishtë këput është krejtë Në ta në anë të ki lodhë Shka tha Allah e Gjilohara A ta të sidat kanë më huar Nga i thartë e librit Apo paganët do t'jenë në gjartë gjenemit Për gjithmonë Pasaj shka tha. Ulaike hum shërru lberie Këta njerëz Qëka si bindën Zotit Dhe nuk i bindën Allahu të bare kjo ja e tala Dhe Muhamedi sallallahu aleyhi sallam Apo nuk janë bindë për nga mërë dhe maherët Ata janë shërru lberie Shërë për kuptoni vetë Shërë Ma e keqa Ma e keqa kries A ka ma keq se më smengu kriusin tanë Ajt ka kriu Ti si kon heq Para me në kurshti është imbetat Para më në kur ki lufti me ta, a mund është me fitua, a mund e fiton qilin, a mund e fiton djelin, a mund e fiton zotin e djelit dhe qilit, së në fiton. E njani që i provonë, thot, lemani mu këtë punë, unë e fitoj këta, qka ashtë shërru lë berije. Tho dhe Allah u gjilu, Allah ashtë njëri ju më i keqë, pasaj Allah u gjilu e vazhdojnë, për dhe të së do të shpërblejën, E do të ishtinë Allahu Jelalë në gjennet, do të bëjënë në khudbë, kushënë atë në jësë sësërët, do të fitojnë të Allahu Tebareke. E ljusë me Allahu Jelalë, shë Zotë i Honë Tebareke. Në mundësën me ndjejë Kur'anilë Allahu Tebareke. A shusë i kazbidë Allahu Tebareke. E ljusë me Allahu Subhanahu wa Tebareke. Shë Zotë i Honë Gjelaluhu. A të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t الرسول الله سبحانه وتعالى جزاه جل جلاله فنسن باون ميبا الرسول سبحانه وتعالى جل جلاله مصطمون شاء زمطونا قد تشوري ابو بنيه فتقاديا تبرزوت صحاره واجعلوا جل الله تبارك وتعالى جل جلاله مسلمات بدهن الله ديرمان يديمت مسلمات الله يصارون سقامور فقرات الله ديرمان يقولوا قولي هذا واستغفروا بالي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين